namu tusogeleane na sa kama kwamba hii nadua zaidi ya mmoja kwa ataanza wetu Almas kisha atakuja kumalizia alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala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 يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واسوكم اوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين بعدكم حميد الله ن قي الساعه kipenzi chetu mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama mlivyotangaziwa hapo Punde tunanadwa mbele ya mikononi mwenu mada ni tarbiyatul islamia maanaha na masadiruha mada ya leo au nadua ya leo Ununi yake itakuwa malezi ya Kiislamu maana yake na Chimbuko lake ambao nitaongelea mimi mzungumzaji wa kwanza kisha Angetakiwa wafuate mzungumzaji wa pili lakini kutokana na dharura hatotokea atafuata mzungumzaji wa tatu ambaye ni shekhe wetu shekhe abdurauf almunawi ash ta'ala tugomeza mada hii hii mchango wake utakuwa unahusiana na kaifa au auladaka namna gani utaweza kuwalea watoto wako kwa kwanza mimi nimependekezewa niongee maana ya tarbia malezi ni nini na yanachimbuka wapi yani sisi waislamu tunatoa wapi malezi yetu Mafuhumu tarbia min haythu al-lugha ya tarbiyah katika upande wa lugha ya arab au ilm ya tarbiyah idha rajata ila maajim al-lughati al-arabiyyati wewe msomi ukirejea katika maajim ya lugha za kiarabu wajadta likalimati tarbia utakuta neno tarbia taud ila usuli thalatha linarejea katika asili tatu tunapozungumza tarbia inakuwa inarejea katika sehemu au usul misingi mitatu pande wa lugha <coughs> wanasema raba yarbu bimaana nama yanmu raba ni kuzidi kitu kuzidi kimezidi kwa maana nama yanmu kwa hiyo tarbia katika upande wa lugha ya kwanza inaonesha tadbia ki ni kuzidi kitu maana ya pili ربيا يربا ربيا يربا بمانا خفيا يخفى كتق وزن يخفى سمع. ربي يربى بوزني خفية يخفى ambao ناسما ربيا يربا بيوزني خفيا يخفى بمانا نشا وترارا نشا وترارا تربيا kwa maana kwa asili ya pili ni makuzi makuzi kulelewa ukisema rabia yarba kwa maana nasha'a watarara makuzi ama asili ya tatu katika upande wa lugha maana tarbia rabba ya rubu bimaana aslahahu watawalla amrahu wasasa wasasahu waqama watu watuwa lugha wanasema ya kilugha ni kutengeneza kusimamia jambo hii ndiyo maana ya tarbia katika upande wa lugha wa khulasatul ufupisho wa kauli anna mafhuma tarbiyati al hakika mafhuma maana ya tarbia kilugha in hasara fi maani thalatha. imedhibitika katika maana tatu an ta kwa maana an-numu tarbia malezi kwa maana kuinuka au kuzidi wan-nasha an-nashat tarbia maana yake makuzi walislah kutengeneza au kulea hii ni maana tatu au asili tatu za tarbia katika upande wa lugha kwa mukhtasar lakini neno tarbia kama wanavyosema wanawachuoni limetumika katika maana ya istilahi katika kitabu cha Allah wa qad warada fil Qur'ani istihdamu tarbiyah bil ma'na fi qawlihi ta'ala neno kutumika katika maana ya kisheria au kiistilahi maana ya ki katika ya kauli yake Allah aliposema qala na haya maneno anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumsimulia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yale yaliyojiri kwa nabi Musa alaihi salatu wasalam pamoja na Firao qala alam nurabbika fina walida Farauni alimwambia Musa katika hali ya kumsimanga akamwambia hivi Hivi wewe Musa hatukukulea sisi katika majumba yetu ukiwa mtoto mdogo Kala Alamnu nurabbika fina walida kwa maana akatumia tarbia malezi kama mnakumbuka tumeongea kule inatumika tarbia kwa maana katika upande wa lugha annasha, lakini msamiati huu umetumika katika Qur'an Allah aliposema alam nurabbika ay tarbia. kwa maana farao akamsimanga Musa kwa kumwambia wewe Hivi hatukulea wewe katika majumba yetu ukiwa mtoto mdogo kwa maana amelelewa na nyinyi mwafahamu kwamba nabii wa Allah Musa alayhi salatu wasalam kaokotwa akiwa mtoto mdogo katika kisanduku kalelewa na kakuwa katika ufalme wa wafalme wa dunia Ndani nani ya nyumba ya mfalme ambaye ni farao na hapo Kawa nabii wa Allah subhanahu na kawa yeye ni mpinzani wa farao kisa ni kilefu lakini hapa tunataka tuone namna gani neno tarbia limetumika na Qur'an limekuja katika maana ya Istilahi. lakini Allah Subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine kadhalika akalitumia neno tarbia au likaja neno tarbia katika maana ya kisilahi katika sura tul pale ambapo na hii aya ni maarufu kwa wengi wale wanaojishughulisha na elimu ya sheria na wale wasijishughulisha mara nyingi wanaisikia bali Allah Subhanahu wa ta'ala alitoa maagizo ya sisi kuwaheshimu wazazi wawili na kuwaombea dua akasema Allah Subhanahu wa ta'ala aya nindefu midasama mahalu shahi Wakul nasema rabbi Irhamuhuma kama rabbayani saghira Rabbayani tarbia Sema Ewe Mola na kuomba uwahumie wazazi wangu wawili kama Rabbayani kama vile ambavyo walivonilea mimi nikiwa katika hali ya Kutoto uchanga mpaka nikawa mkubwa Kwayo kuonesha kuonesha kwamba tarbia Qur'an imetumia kwa maana ya kiistilahi. Wa huna ka fi thaqafati al -garbiyya. Na kuna maana ya katika thaqafa za kibarbia, za magharibi. Watu wa magharibi wao wanapozungumza tarbia wanakusudia nini mfano kama kuna watu ambao wamepinda si vizuri tukaelezea maana wanazotaka wao katika tarbia lakini miongoni mwa hao watu wanapozungumza tarbia wanakusudia nini akiwemo huyu mfano aflatun aflatun huyu ni mwana falsafa Walionani wana maana zao wanapozungumza tarbia wana maana zao lakini akiwepo Aristotle mwana falsafa huyu Waliyabani Walionani kadhalika kina John Simon wafalsafa wa Ufaransa wanapozungumza tarbia wana maana yao na wengine wasiokuwa hao wapo wengi katika wale watu wa magharibi wanapozungumza tarbia wanamaanisha nini lakini na huko pia kuna taarifati tarbia li baadhi mufakiri wa kuna taarifu maana ya tarbia kwa upande wa wale ambao wana fikra za kiislamu wana fikra za kiislamu mfano kama kina ibnu maskawaihi na wao pia wameleta mchango wa kuitoa maana tarbia ambao huyu alikufa mwaka 421 takriban na kuna ibn Sina kadhalika wameleta taarifu zao al-Imam al ghazali kadhalika naye taarifu ya Tarbiya na ibn Khaldun hawa ni baadhi ya mufakiri wa Islam na wao pia walileta maana ya tarbia kwa kutokana na muda mimi nitazungumza tarbia katika upande wa istilahi al -muktaraho. maana ya taribia kiistilahi ya ile taarifu ilikuwa imependekezwa au muktar ambayo imechaguliwa ambapo ukiona katika taarifu zao hii inakuwa au hizi taarifu mbili Ndiyo taarifu zina zinaleta mwongozo mzuri hmm. Ndiyo natakiwa tusaidie jamii yetu ikue kat, kutoka katika hali mbaya ije katika hali nzuri tutawezaje sasa na sisi turudi nyuma tuue tuje tupambane na hii jamii ya kimagharibi ambayo leo imeharibu jamii kubwa katika jamii za Kiislamu na hasa wanaouathirika ni waislamu kwa sababu waislamu ndiyo wana muongozo ima wale wasiokuwa waislamu wao hawana muongozo kwa ili tuweze kumharibu ni yule mtu aliyekuwa na muongozo ndio wakaleta teknolojia utasikia bwana ulimwengu wa utandawazi leo kumezuka hiki ukazuka kile ukazuka hiki ikafikia hatua wakaweza kumuondoa haya mwanadamu ili yaweze kufanya mambo ya ajabu baadaye kwa nini kwa sababu ile roho wakaiharibu roho yake ambayo ndio imani inapatikana wakaiondoa aibu ikaondoka leo mnaona wadada mtaani wewe mwanaume unaweza kuona haya ila yeye asione haya wakavaa nguo za ajabu nguo za uchi kwa sababu waliweza kuichota fikra yake na wakamharibu na wakamlea katika malezi ambayo hawezi tena yeye kujijua ipo katika makosa bali anajiona ipo katika usahihi na wakati mwingine unaweza kumwambia bwana hili ni jambo la makosa asiielewe kwa sababu kaandaliwa vile ili kuja kuwa animpambanaji wa dunia yake na ni mwenye kupambana na akhera yake sasa waislam tunahaja kubwa sana Ndiyo maana hata baadhi ya warabu wakasema al-insan ibnu biat mwanadamu siku zote ni mtoto wa nini wa desturi yake Ndiyo wale waswahili wakasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo kwa maana ile bia ile jamii desturi tukapowalea watoto wetu au wewe utakavyojilea ndivyo ambavyo, hivyo hivyo utaonesha popoto utakapokwenda ndio maana ukiangalia bia mazingira au desturi wanao, wale, wale wanaokuwa mjini ni tofauti na bia ya wale wanaokuwa vijijini Nadhani tuko pamoja. Mtu aliyekuwa amekulia mjini, bia yake ni tofauti kabisa tamaman na bia ya yule aliyolelewa kijijini. Kwa nini ukiangalia kilichopelekea hapa ni yale malezi ya bia zao. Kwa hiyo katika taarifu hii inatupa muongozo mkubwa sana kwa maeneo paliposema kumuandaa huyu mwanaadamu katika bia hanaa watamkini hi minatakayufi maabiatihi tabiiatihi walitimaia utaona hata baadhi ya tabia za watu wa mjini tofauti na watu wa vijijini kijamii na katika pande zote hata nafsi nafsi ulaini na ugumu ni tofauti mtu aliyekuwa mjini na vijijini ni tofauti na tunaweza tukajiuliza swali Mlezi wa kwanza ni nani nani mlezi wa kwanza duniani? Nabii una Muhammad sallallahu alaihi wasallam Huwa al-murabbi al-awwal. Nabii wetu mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiyo mlezi wa kwanza duniani. Yaani wewe ukitaka upate yale malezi Makuzi katika upande wa kiroho, wa kiakili, kimwili, kifikra, kinafsi muangalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna gani alivyoeishi duniani malezi katika upande wote upande wa kiibada Mwangaliye mtume sallallahu alayhi wa upande wa muamalat Mwangaliye mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya vipi biashara kwa sababu alifanya biashara upande wa kiakhlaq tabia makarimul akhlaq tabia njema au nzuri muangalie mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ndiyo mlezi wa kwanza duniani lakini baadhi ya waislamu wakakubali au wakoradhi kutafuta mlezi asiyekuwa mlezi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo tunaanza kuharibikiwa kwa katika upande wa maana ya ki iluga, na ya kiistilahi ya tarbia hiyo nukta sinta irefusha sana nitaikomea hapo. Nilete baadhi ya aya zinazomsifu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuwa yeye ni mlezi na yeye amesifika na tabia ya juu kama vile Allah subahana alipomsifu katika kitabu chake akasema wa inna la ala khuluqin yako yule Muhammad uko juu ya tabia kubwa hakuna mtu yote alikuwa katika tabia nzuri zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini Qur'an ikamsifu Muhammad biadadi minal awsaf almuttasila bi tarbiyatihi bi ashabihi ikaja kumsifu mtume sallallahu alaihi tabi kwa sifa nyingi zenye kuendelea katika malezi yake pamoja na masohaba wake Masohaba umtumis, wa mtume sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala akasema fa bima rahmatin linta lintalahum kwa ajili ya rahma za Allah wewe Muhammad ukawa laini kwao kwa masohaba wako Lau kunta kuntafadwan law wewe ungekuwa na tabia mbaya qalidhul qalbi msusuwavu wa moyo lamfaddu min hawlika wangalikukimbia hao waliokuope mizoni mwako wewe maswahaba wote wangekukimbia wewe wasingekuamini wala wasingea pamoja na wewe na wala washishishauriana na wewe kwa nini kwa sababu wewe huenda ulilewa katika malezi ya ghalidhi lqalbi ukawa ni mtu fadhi lakini mtume sallallahu alaihi wasallam bu'itha li utammima makarimal akhlaqi tumbe alikuwa na tabia nzuri hizi ni katika baadhi tu ya aya zimekuja kumweleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande wa tabia baada ya kufahamu maana tarbia min haythu lugha walistilahil tuingie katika kutaja masdar masdari kimuko ambao sisi tunatoa tabia zetu masdar ya tarbia tarbia inachukua wapi ulama wamegawa sehemu mbili masadiru atarbia alislamia yamegawanyika sehemu mbili almasadirul al asliyah na masadali asili ambao haya masadali asili yamegawanyika -ma masadiru ni qur'an ya kwanza na ya pili masdaru ya pili masaluhan litashri'i alislam. Kwa msadi ya kwanza ni masdarul asliya imegawanyika sehemu mbili, alquran ya kwanza as ya pili. Na Qur'an imekuja kubainisha jumla ya tarbia kama tulivyogusia kidogo pale. Kadhalika sunna imekuja kuelezea tarbia kama tutakavyokuja kuchukua inshaallah amma masdari ya pili almasdaru alfariaatu masdari ya kwanza tumeona ni masdaru alasliya ni kitabu na sunna نغوانيكا نينيه سهم 2 التراث الاسلامي نا التجارب البشريه المعاصره الخبرات البشريه الخبرات البشريه مصليه يا يا التراث الاسلامي wanaainisha nini ulamaa wa tarbia wanaposema ay wa yuna bihi ma dawana ulamaa was-salaf wal ala darajatin wahida yale turathi kusudia ni yale waliyatunga maulamaa maulamaa na masalaf maulamaa masalaf na wale baulama ambao ni wakisafi wakielezea tarbia na hawa maulama wanasema kwamba hawako kwa sawa kuna baadhi ya maulama wamepinda na wana maana zao na baadhi ya wanaulama wamenyoka wameshikamana na manhaji salaf wakaja kueleza maana ya tarbia lakini ya pili katika hiyo hiyo مصدر فرعيه التجارب البشرية البشرية المعاصره التجارب أو كما اسما البشرية البشريه خبرة خبره تجارب اوهف وكبني ادم وساسه نا هي وانا اسما تتضمن ان نظريات المعاص المعاصره na hii inakusanya na kudhamini nadharia za kisasa yani yale mauzoevu ma wa kisasa kama inafahamika baadhi ya wanawachuoni wanaweza akasema bana hili jambo jinsi tulivyoona kwa, kwa, kwa tajiriba yetu litakuwa hivi na hivi na hivi kadhalika hivyo hivyo Bwanaweza wakasema kijana tunapomuona kwa hali yaliyokuwa nayo inatokea hivi hivi hivi na baadaye katokea vile. Paka mkasema ah fulani alisema hivi ametabiri hapana kutokana yeye kawa na tajuruba na uzoefu wa mambo. Ko. Na hapo pia kuna eh, tarbia katika masadali mbili. Sheikh alisema ni shied, eh, 50 na alhamdulillah sijarifusha nimeshafikisha 50 afa minkum niimgalibisha shekhe wetu shekhe una almunawi hafidhahullah ta'ala tafadhal mashkuran wa majur hi ni wajawema online tv online tv hapa -ha ni elimu